Després de la tormenta que va deixar la corrida al seu pas pel municipi de Porreig i sobretot el dissabte, quines ganes de ploure, oi? Sí, això ho fa a finals d'octubre, ens forrem de llanegues, però jo crec que sé que és o qui és el culpable. Mireu, fotaria la mal al foc de que sé, si més no, el detonant de tot. La guspira que fa que el cel raggi com una font cada dissabte. I recordo que el dissabte també, però de l'any passat, va diluviar. De fet, el que volia dir, doncs, és que després de la pluja arriba la calma. Per això, tan sols, serà una sensació, una mena d'efecte òptic. La veritat, o oh bé, l'efecte real no serà aquest. La realitat és que aquesta nau està a punt d'arribar a l'equador del programa. Això vol dir que aterrarem. La nau aprofitarà per repostar i nosaltres per donar un tom per l'esport. Avui, dissabte 25 de gener de 2014, són les 12:45 minuts amb una temperatura de 8,5 graus centígrads, amb una humitat del 82% i una pressió atmosfèrica de 1.016,6 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proreig, emisora municipal. Avui, Ràdio Proreig als seus peus pel 107.3 de la vostra FM. Perquè aquesta nau a Etapa Esports tan sols li fan falta dues setmanes. Dues setmanes és més. Us ho diria d'una altra manera, més entenedora. Potser 14 dies. Bé, si fa no fa, oi? 14 dies o dues setmanes s'entén bé per igual, oi? Tot i que 14 dies sembla més exacte. Doncs aquest és el temps que fa falta per arribar al desitjat planeta esporc. L'enigmàtic, mític i habitat planeta deixat de la mà de Déu on cada any es reprodueix un fenomen natural una espècie de migració on gent del Berguedà es transporta al planeta amb una espècie d'alienígenes ali ens del mateix planeta mitjançant aquest viatge organitzat per l'agència que porta aquesta nau i no m'estranya gens cada dissabte bé. Cada dissabte, cada dissabte tampoc, això parlant de la festa major, eh? Només faltaria, però sí, en el que seria l'època moderna. Vaja, el dissabte del 2013 també va ploure, igual que aquest dissabte. I tan sols hi ha una cosa que es repeteix i que, fi... que és fixa. Quin és aquest fenomen parapsicològic, paranormal, pòsterguest, telekinèsia... Dieu-li de... com vulgui, com vulgueu, veiem. No ho sé, el que sí sé... Que és que és una arma tan perillosa que encara ara no ha descobert ni l'inventor d'armes de l'agent secret 007. No sabeu qui pot ser? Ostres, és que amb això i un bizcoig podríem anar a la fi del món. Però què dic, podríem estar al primer lloc de la cadena del poder. Podríem ser els amos del món. Crec que el causant és un trio, sí, sí, un trio, que mitjançant ones sonores provoca el pànic al cel. Ells, amb els seus càntics, atreuen cap al Berguedà tota una sèrie de núvols que s'encarregaran de descarregar aigua, a bots i barrals, anomenat també, per, anomenat també per donar i per vendre. Ells, no sé si ho saben, això, però el que no saben és que nosaltres sí que ho sabem. Ho sabem, ho saben vostès? Nosaltres ja no podem donar més pistes. Potser algun se'ns avança i ens fot el negoci, i mai millor dit, a l'aigua. Imagineu poder fer ploure al nostre gust. Fenomen igual de poderós que el que tenim en aquest programa, la cançoneta. Capaç! de no tenir més mínim interès per a molts dels nostres radioescoltes. La finalitat és que en aquest programa surti com surti. Avui, però, tenim una dedicatòria molt especial i és que dedicarem el programa a una persona de ràdio, una veu que de ben segur les zones del 107.3 de la vostra FM la trobaran a faltar. Al igual que molta gent enganxada a aquesta sintonia els diumenges al matí, S'ha apagat per sempre la veu d'un gran home de ràdio. Jo diria la paciència en persona. l'estimo Mujal, no crec ni que ens estigui veient, ni tan sols escoltant, però sí que ens queda en el record un gran treball de ràdio. De ben segur, molts com jo no oblidarem així com així. Per tant, el Tapesports d'avui el dedicarem en memòria d'ell. Descansi en pau. El tema que hem escollit avui és el del gran George Harrison amb una grandiosa cançoneta que es va treure de la màniga com és My Sweet Lord. Esperem que us agradi. Salutacions, cordials! 5 minuts per la una del migdia. Nosaltres anem a repassar l'agenda del cap de setmana. Pel que fa, i començarem com sempre, pel que fa al futbol dels veterans, Lliga Intercomarcal Grupa A, el partit és per avui. Tenim dos per avui del grup A, eh? A partir de les quarts de quatre, la Coromina, Cal Rosal, i a partir de les quatre, mitja una més tard, Verdi Blanca, Atlètic, Gironella. I don't believe that anybody. Un parc a fa el grup C, partit per avui a partir de les 4 de la tarda, no perdó, de les 6 de la tarda a la capital Berga, para Ignasi Puig, i un per demà, a partir de les 10 del matí, Minorissa, Puig Tenim un apunt de motociclisme, també tenim molts de motor, però després ho parlarem amb la primera o la segona secció que ens portarà a l'Albert Planes, eh? Avui no el tindrem aquí en directe, però sí que el trucarem per telèfon, eh? el mateix, és el mateix. Bueno, no és el mateix, val més tenir-la aquí, eh? És la cara, però doncs això, anem a parlar del motociclisme un apunt al o la Holgorio del Motoclub Baix-Bergadà avui a la 21a edició d'aquest tradicional acte es farà a partir de les 9 del vespre al local del Blat de Gironella avui també portem agenda d'escacs mireu per on, eh? preferent Barcelona també sembla que es lleven molt d'hora eh? i tots per demà Uh, la preferent Barcelona, grup 4. Tenim instal·lat el Berguedà, que jugarà a Camp de Molins de Rei. La primera provincial Barcelona, grup 3. També un altre partit per demà és l'Avinyó bergadà B i la patanca, primera divisió Vila Domiunou, Sant Bartomeu i Pujolet Gironella, pel que fa la segona divisió Vila Domiunou Navàs i Carrriera Amics de Castellgalí, pel que fa la tercera divisió Navàs Vila Nou i Amics de Casserres Marquet Paradis. Um, tots ells demà a partir de les 9 del matí. <música> Maybe... Deixeu-me també que us parli d'una entitat que cada cop està en progressió, eh? està fent molta bona feina, eh? i són ells els del Club Atlètic Berga, que va dotzer al català de, de cross curt. L'equip del Club Atlètic Berga amb la baixa de Guillem Fernández va classificar-se 12è al cross de Sant Sebastià de Sabadell, campionat de Catalunya de cros curt. Les classificacions individuals van ser 43è Xavi Tomassa, 50è Jordi Hernando, 62è Jordi Uro, 72è Josep Vázquez, 84è Marc Roca d'en Bosch, i 89è, César Hernández, 90 do, 92è, Albert Llorenç. I en el lloc 93, Albert Comelles. També a Sabadell, en pista coberta, el júnior Lluís Camproví va consumir... Va con... Perdoneu, eh? Va aconseguir... És que ho vull acabar -ho tot abans de les dues i, I aquest tema no... Doncs, eh, com dèiem, el júnior Lluís Camproví va aconseguir 4'11'88 en els 1.500 llisos. Va quedar només 3 segons de la mínima pels estatals. I tancarem amb un esport per l'excel·lència, eh? El hockey gel, Barça-Putxardà, darrer de derbi de la Lliga regular, el Futbol Club Barcelona i el Club de Gel Puigcerdà s'enfronten aquesta nit a partir de les 9 i 20 en pista blaugrana, en el que serà el darrer de derbi de la temporada pel que fa a la Lliga regular. Els serratans arriben enfortits al segon lloc i amb dosi de moral extra, després de trencar la imbatibilitat del líder de la Lliga, el conjunt basc de l'escorvac, a la pista dels vitorians amb el resultat final de 1 a4 per als de Puigcerdà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 Jaume, bon dia. Bon dia. Què tal? Estàs recuperat ja? Sí, la, la setmana passada vaig tenir mal de coll. La setmana de coi ja vas poder venir. No. Ja vaig sentir pel telèfon quan em vas trucar. Què? Ja, ja et vaig sentir, bueno, quasi-quasi ja no et vaig sentir pel telèfon quan em vas trucar. Sí. Ai, podré venir. <ríe> Molt bé, bueno, si t'has recuperat, estàs a punt per fer la gent, bé, no? Per si, sí, el Humble. Vull que no em parli, l explotació de la canalla a Ràdio Borreig, eh? Oh, tant. Tu, tu, tu estàs perfecte no? Perfecta. Jo ara Està sí per... estic perfecta, la setmana passada no, però aquesta setmana sí. Doncs què et sembla si comencem? Perquè el Josep Vilardell no hi és, eh? Suposo ni l'Albert, que... tampoc. Ni l'Albert, ni la Mariona. No. Nosaltres, eh, doncs així, amb quatre, que diuen, eh? Anem a començar l'agenda. Parlarem del bàsquet, parlarem del bàsquet a la nostra manera. El sí? bàsquet. Sense, sense el Joan Bilardell crec que serà una cosa missió impossible. Mm, sí, molt diferent, sí, molt diferent, molt estreny. No? Doncs bé, que vos a la sintonia fins ara. Una cosa, Jaume, he trobat a faltar el Pol, que sempre ens ho diu. Sí. No sé si està aquí. També és una ja? l'estreny, això sense el Pol. Let's Ah, no l'agafo, eh? Al final mal la coida el Doi tenir el Pol aquesta vegada. A Pol, recuperat, un al caselser i venga. Sket! i i a set. You already for Ladies and gentlemen. Let's get ready for the doncs en teoria parlaríem d'en primer de tot però, però tenim una trucada pendent Amb els de l'en Berga Que parlarem perquè demà fan una festa a Berga Al pavelló municipal, eh? una festa Que l'any passat ja la van fer Els hi va sortir molt bé I vam parlar doncs, de primera mà amb ell sabem que ens expliquen des de la capital eh? Allà parlarem, nosaltres avui Parlarem amb la presidenta eh? Amb la presidenta de l'en Perquè veieu, eh? la presidenta d'en Bol La presidenta del futbol Sala Gironella Femení cada cop més dones a esport i aquí a la comarca del Berguedà. Doncs ja, començarem, ja parlem de dones, començarem pel bàsquet femení. Tens a punt? Sí. Doncs bàsquet femení, tercera catalana femenina, grup 4. Femenina, eh? Tretzena jornada. No hi ha partit, el club de bàsquet porreig descansa. Ja comencem bé. Aviam, el següent. Sots 21 femení nivell A, grup 1, tretzena jornada. Petro Pinto as fesant frutós per del basquetberga. Aquest partit es jugarà... es jugarà... es ah, jugarà el dia 26, ara eh? no sé quin dia estem. Quin, quin tortell, eh? <laughs> <ríe> doncs es jugarà demà, demà, diumenge, a partir de dos quarts d'una. <futats> Anem a pel masculí, Jaume. Bàsquet masculí, sots 25 masculí, fase prèvia, grup 5, tretzena jornada. Tutxi, bàsquet, verga, club de bàsquet, corbera blau. Aquest partit, ara ja ho sabem, és pel dia 26, o sigui, demà, eh? Demà és el 26, a partir de les 4 de la tarda, a la capital. De la tarda, eh? No hi aneu la tarda, aneu la tarda, eh? Sí, sí, sí. <laughs> Primera Catalana, grup 2 Setzena jornada uh, Bàsquet, Ateneu, Montserrat Informer, Bàsquet, Berga Aquest partit es jugarà També el dia 26, que ara ja ho sabem ara... Però no es jugarà Montserrat no L'Ateneu, tampoc, no? A Ateneu. Bàsquet, Ateneu, Montserrat, no sé Aterre Ateneu? Nadia, Ateneu Ateneu no és una biblioteca? No sé, però em fots en un jardí, Jaume Com que no ho sé No sé què és això no sé. Bàsquet, Ateneu, Montserrat, no sé on juguen però deuen ser per allà a prop de Montserrat doncs això, ells jugaran demà si no ho poden buscar per internet tranquil·lament, fins demà a partir d'un quart d'una no hi han de ser, el Forber Basket Berger a Camp del Bàsquet Adaneu Montserrat au, au No passa res, eh? Nosaltres... And ens es falten les cançons que donen gust, eh? Ara precisament teníem la cançó... La... del... L'Eurolliga. L'Eurolliga. Però com que no Josep no en parlarem de l'Eurolliga. Nosaltres ens quedarem més a propet, eh? Ens quedarem a Manresa. Som una mica més... Més pobrets, diguem, eh, en aquests aspectes. No, de moment no, no podem parlar d'aquesta lliga pel que fa al bàsquet Manresa, però sí que podem parlar de que Rasmus Larsen reapareixerà a Tenerife. Amb problemes al pubis, el pivot d'anès no va jugar els dos darrers partits, però avui viatja cap a Canàries i està disponible per al tècnic dels manresans, Borja Comenja. Lluvisic dóna nova direcció al Bruixa d'Or. Els manresans es desplacen avui a Tenerife, on demà a les 13 hores per Esport 3 els espera un Star que vol la classificació per a la Copa. El Sèrbia va passar revisió mèdica ahir al matí i tot seguit va fer un entrenament on es va mostrar en bona forma, doncs ja ho sabeu, eh, un nou base que agafa la Bruixa d'Or. Nosaltres tanquem aquí el bàsquet eh, i ens anirem a buscar doncs, eh, protagonistes. Anirem a la capital per parlar amb la presidenta, si ara la podem localitzar. Eh? Si no, serà una mica més tard. És igual, Nosaltres ens farem pesadets per mirar de parlar amb ella. Eh? Fins ara mateix! A ara mateix! Like an uncle's story from my family tree that was handed down to me. I've known you like a siren song that warns. I have been informed you could be the death of me. Doncs, eh, finalment, hem pogut localitzar eh, la presidenta de l'envolverga. I nosaltres parlarem amb ella, però no parlarem de res més, sinó que l'envol, perquè volem, volem saber més d'aquesta aquest, organització que fan, porten a terme diumenge al pavelló municipal. Eh? Tenim Laura. Hola, bon dia. Laura Garcia, bon dia. Bon dia. Doncs, eh, molt gràcies per agafar la trucada. A vosaltres per trucar. I per parlar-nos d'aquest... Com li podríem dir això, eh? Un campionat, com és això? Bueno, això és una trobada que fa l'Ajuntament, que ja és la quinzena trobada que fa amb les escoles, uh -huh. i nosaltres és la segona que hi participem. Perquè, bueno, gràcies a això, l'any passat nosaltres vam poder començar a portar a terme l'escola. Uh -huh i, bueno, no sé, ens va ajudar bastant i aquest any hem, hem decidit que tornarem a col·laborar amb ells perquè, bueno, perquè els nens coneguin aquest esport i puguin venir a la nostra escola. Uh, vosaltres heu, heu, tinc entès, que veu passar per les escoles, també? Uh, doncs... Sí, sí, nosaltres a, du, uh, bueno, hem passat per les escoles i durant aquest trimestre estem fent els patis oberts. Uh -huh. Això és que després del, del col·le, a les 4 mitja quan pleguen, els nens que es queden durant una hora fan envolt, amb, amb un monitor que posem nosaltres, llavors ells practiquen l'envol i, i així ens donem a conèixer. Nens i nenes. Nens i nenes, sí, sí, sí nens i nenes. I què tal aquest any, la participació? Perquè eh, recordo que l'any passat va anar força bé, no? Bueno, l'any passa? bueno, eh, passat va ser molt multitudinària perquè, eh, clar, això va, era gratuït. Era gratuït perquè els nens ho provessin i, bueno, era un projecte que nosaltres portàvem a terme, aviam si anava bé o no, no podíem fer, no podíem fer pagar una quota com un extraescolar i, clar, llavors hi havia overbooking de nens. Uh, aquest any clar, hem tingut que posar uns monitors i aquests monitors se'ls ha de donar alguna coseta i, i res, els nens que estan apuntats paguen una quota simbòlica de de 10 euros al mes, 10 i 20 euros al mes, depenent dels dies que vinguin. Uh -huh. I, bueno, en tenim uns quants, en tenim 10 nens aquest any i hem pogut fer un infantil que n'hi ha 14 nens en competició. Bueno, no sé, hem tret bastantes coses de l'any passat, I, i, i... gràcies a aquestes jornades de, de portes obertes que vam fer. I aquest any? Aquest any tenim l'escola, tenim l'escola d'envol i tenim els infantils federats. Uh -huh. o sigui que tenim un total de vint i pico nens vint de, de nenes què tal? Com, com, com els hi va això de bàsquet? perquè recordem bueno, que l'any nenes... passat vam fer un programa especial de l'handbol on, on precisament el femení és el que va, diguem triomfar més, no? Sí, saps què passa? Que les nenes no sé per quin motiu mm, es van motivar molt l'any passat i volien fer un equip però a l'hora d'inscriure's no, no va ser tan exitós. Eh, tenim ara mateix només tres nenes a l'escola i, clar, no sé, no, sé, no sé per quin motiu. No, no m'ho preguntis perquè no sé per què. Podria ser que, que, que no els acabés d'agradar, no? De, potser no de treure bueno, no el, el sé joc. Perquè, bueno, no crec, perquè nosaltres vam parlar amb les, amb les nenes que teníem l'any passat apuntades que eren... Eren com 15 nenes, sí. elles tenien moltes ganes de, de fer un equip i, bueno, es veien molt motivades. I a l'hora de donar les inscripcions, doncs mira, només en vam rebre 3. Molt bé. I, I com està marxant doncs, aquesta canalla que ara ara estan jugant a l'escola i, i, i es veuen animats? Eh, segueixen els entrenaments? Doncs, es miren sí, els partits el amb cap les... de setmana? Vienen al pavelló? Disfruten de l'embol? Home, doncs i tant. Sí, en definitiva, <ríe> no? Un... Sí, a més tenim uns monitors que, que, són, que són magnífics, es porten genial amb, el, amb la canalla i mira, amb l'escola són nens, de, de, nens i nenes de menys d'11 anys que hem anat a fer ja dues trobades fora de casa. Sí. Això, eh, les trobades es fa amb tots els clubs que tenen a escola, que és com un envolt base eh, de tota Catalunya, i després tenim l'infantil, que, que són nens de, de 11 a 13 anys sí. i estan federats, estan jugant en competició de la Federació Catalana d'en Vol. Molt bé. I quins més tenen ells? Juguen a nivell d'escola d'aquí al Berguedà o...? Bueno, les escoles, eh, a l'escola les, d'handbol que es fa al el pavelló els dilluns i els dijous... De fet, clar, aquí al Berguedà eh, no com... hi ha cap equip no, que faci escola d'en per aquí al Berguedà. Mm, no, Berguedà. No, al Berguedà no. És baix. que aquí al Berguedà no hi ha, no hi ha massa en vol. Uh -huh. Al Bages sí, està a Sampadó, Súria, eh, després està allà ja la Noia. Balserany potser també? No, Balserany no. no? Balserany no. sempre havia tingut equip? Sí, el no que bé. passa que no sé per què últimament no, no, estan, no tenen massa, massa, massa equips. Molt bé, Laura, així és això, recordem, demà és a partir? Demà a partir de les 10, de 10 a 1 al pavelló, farem les trobades d'handbol de totes les escoles de Berga i, ens ho, i farem una jornada molt divertida i ens ho passarem molt bé. De fet, una feinada, no? Sí, però que bueno, aquesta trobada, gràcies també a l'Ajuntament de Berga, a, a, clar, a, a, a, ens hem pogut posar amb ells i col·laborar i ha marxat tot tot fantàsticament. Tot es barzarà en l'envol? La canalla jugarà només en vol aquest matí? Sí, sí, sí, és una jornada d'envol. Molt bé. I després, pel que fa doncs, a la competició actual, tenim el Verga, que fa un nhi do la bona temporada que està fent, oi, el sènior aquest any? Buf. Sí, perquè, <laughs> bueno, clar, és que el problema són els entrenos, perquè sí. clar hi ha gent, molts nanos estudien fora, Uh, a Barcelona, clau, no és com Barcelona o una ciutat gran que, que tenen el transport i poden anar a entrenar tots els dies. Aquí, clar, només poden venir, s'entrenen dimarts i dijous, ai, dimarts i divendres, però clar la majoria dels sèniors només ven am divendres. Sí. Perquè bueno, Per aquest motiu, perquè treballen fora i estudien fora i, els, i venen divendres. Llavors, clar, en un dia d'entrenó només, això es nota després de la pista. És molt la malaltia que té quasi tots els esports aquí la comarca, eh? Clar, clar, aquest és el problema. i Ens passa això, que en, entre que estem lluny de tot i, i que per poder treballar ara mateix amb la situació que estem i poder estudiar algú bé, tenim que marxar fora, clar, els esports... De els esports de categoria sènior es queden una mica endarrerits. Pues sí. Escolta, doncs eh, tenim un partit eh, per demà i és a partir de les partit El eh? L'envolverga que visita l'Èpic Casino. Sí? Eh, saps, saps la marxa de l'Èpic Casino? Doncs... Eh, serà difícil. Sí? Ens ho difícil, sí, perquè bueno, van bastant amunt a la taula i ens ho difícil. I més, Joan, bueno, al seu camp... Sí, sí, això és nota també. Laura, Garcia, bueno, doncs. Doncs moltes gràcies per tenir la trucada, per fer els cinc cèntims, ja sabem, doncs, i, i si ha algun nen allò a última hora que diu, ostres, ara m'he enterat que fan això de l'embol i, i vols-hi anar-hi. Mira, en qualsevol moment, qualsevol, qualsevol persona que vulgui, ja sigui nen, ja sigui més gran, estem intentant fer un cadet per l'any que ve, que tenim set nanos entre 14 i, i 16 anys, que també poden venir, o sigui, que estem oberts a totes les edats, des de 6 anys fins a, a, a l'edat sènior, o sigui, que a tothom que vulgui pot trucar-me o enviar-me un mail a humbleverga.es Mm -hmm. Jo, si, si de cas, us deixo després el meu telèfon i si algú us truque, li doneu i que em faci un truc. Molt bé. I escolta, que, que bueno, doncs, eh, que vagi Pothom molt bé. Tothom que vulgui provar-ho, no fa falta ni que s'apunti. No fa Exacte. Només que ho vulgui provar. Només que ho vulgui provar per saber si li agrada o no li agrada o si potser és hora de trobar el seu esport, perquè mai ha trobat l'esport que se li doni bé, doncs que em truqui o que ens enviï un mail i serà benvingut. És que l'única que ha de passar pel cap en aquest, si té aquest problema és que pujarà a Berga demà a les 10. Sí. Eh? I allà us Exacte. trobarà amb vosaltres. Sí, I, i si demà no pogués parlar qualsevol cosa, els dies dels entrenos són dilluns i dijous l'escola i les noies, perquè les noies també, de, les noies a partir de 17 anys, uh -huh. i dimarts i divendres els infantils i els sèniors. Molt bé, Laura. Doncs nosaltres prenem nota... Vale, eh? Jo espero que hi hagi moltes trucades i molts mails. I si algú ens truqués, i si no, recordem la altra vegada l'adreça de correu electrònic de ambolverga.es. .es, exacte. Eh? I doncs, ja ho sabeu, doncs, si voleu anar i voleu provar un altre esport diferent, l'embol, bueno, i, i molta gent no ho sap, però a, a, ajuda a treure energia eh, a aquest embol, perquè empentes i, i és un esport fort físic, eh, és dur. Eh? És adrenalina, és adrenalina. A qui li agravi l'adrenalina ja, ja sap que, quin esport li toca. Exacte, ser molt nerviós allà eh, es calmarà a sortir de l'entrenó. Eh? Bé, bueno, Laura, doncs moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia, que hi molta sort demà, eh, amb el camp de l'Epic Casino. Gràcies, farem el que puguem. I tant que sí. Vagi bé, Merci. adéu. Que vagi bé, adéu. Repetirem aquest partit. Equip de Tercera Catalana Senyor Masculina, primera fase, grup B, d'Otzena Jornada. Jaume. Epic Casino Humbleverga. Alguna jugarà aquest partit? A el Mata de, A Mata, de pera. mata a, de pera. Epic Casino, el pavelló... El pavelló de d'Épica, no? si no, al carrer Castell Llaçà. Castell -Llaçà molt bé. Llubens. Doncs aquest partit serà a, demà a partir de dos quarts d'una... Va, ja tenim la sintonia aquí de l'Albert, eh, de la sintonia del motor, parlarem amb la primera part hagut eh, de... Per això l'hem deixat escoltar una mica perquè diem, que aquesta sintonia casament no s'ha cremat, eh, perquè com que la posem i ha ja surt l'Albert parlant, nosaltres avui ja tenim per telèfon, hem aprofitat que ell sortejava unes quantes dunes, que encara estava allà a Argentina, <ríe> en Argentina o Perú, no sé un corria l'Albert, però... Estava sortint... Per això m'ha trigat una miqueta, perquè estava sortejant aquestes dunes. Albert, bon dia! Albert. Albert. Josep, bon dia. Oïta, encara està colcat de sorra. Sí, a Mauritània. A Mauritània exactament. A Mauritània era això, sí. Tornem Mauritania a Mauritània de... a Mauritània, sí. Tornem a la als anys com era París-Dakar, eh? Sí, tre... 20 anys enrere. 20 anys enrere. Bueno, no tant, uns 10, 11, 10, uns 10. Jo ni dò, eh, com passen els anys, sí. madre mia. Sí, sí. Madre Déu. Dos dies, dos mesos, tot passa volant, eh? Tot passa volant. Sí. Albert, doncs què vols bueno, que et Bueno, parlem posi? de motor. Sí, home, tant que sí. Sí, no? Oh, I tant. Eh, no, eh, hi ha prou ràpid que passa, doncs parlem de motor. <ríe> doncs, eh, bueno, parlem del Dacar, evidentment, aquesta, aquesta edició del Dacar, una edició molt dura, catalogada pels pilots, pels, pels catalans sobretot, doncs que, que han fet molt i molt bons resultats. Recordem en la categoria de motors. finalment victòria de Marc Coma, el pilot de Vià, Quarta car de Marc Coma i d'11 participacions, és a dir, una cada 3 anys, eh? Ho estava comptant ara fa un moment, Molt bé. i podríem dir que és una cada 3 anys, quasi bé per tant, eh, l'any passat no va córrer no sé bé si hagués pogut tracar l'estadística però bueno, va ser dos anys i mig, tres Una, aquest és el tant percentatge no 8734 podem... quilòmetres van recórrer les motos, nois digues el Marc, no el podem trobar de cap manera eh? avui està encara està a Àustria. no, exacte, no? sí, havíem de, havíem, avui havíem de parlar amb el Marc però ha ser impossible el Marc com va arribar al dimarts a l'aeroport del Prat, recordem i d'allà va anar directament, em sembla, ja amb un bolxarter cap a l'estudi de TV3 i d'allà va sortir doncs, eh, amb, un, amb un Formula 1 cap a TDP també, eh? cap, a cap a Televisió Espanyola eh? Eh, són els dos únics llocs eh, i a més ha hagut de fer-ho per la ràdio, nosaltres vam intentar doncs, dimecres, dijous, divendres cap, avui, cap dels tres ja ha estat impossible ja que el dimecres dimecres al vespre marratxava cap a Òstria, allà ja ha previst un acte de, de Red Bull, que havia d'estar present allà, i a més ha aprofitat doncs, un dia per quedar-se allà, ja que avui al vespre torna a venir cap aquí. Per tant, se acabanya ja les diguem aquest dia de mini minivacances. Eh? Avui al vespre torna a venir cap aquí, i demà doncs, eh, tindrà la festa, una festa doncs, que en parlarem més endavant. Molt bé. I que nosaltres el que, sí que ens ha dit és que la setmana que ve podrem parlar amb ell, 15 dies després del Descartes, però bueno, eh, reviurem, reviurem aquelles històries, d'aquelles etapes, doncs, algunes de marató, i algunes etapes, doncs, que, bueno, mm, la reviurem amb ell. I una mica ja, 15 general, 15 dies, no? però ell, després de, després de tot el que ha passat, suposo que encara tindrà ganes de parlar, perquè ara és quan més ho està assaborint. Exacte, ara té molts records vius, encara, eh? I vols que bueno, li venen al cap, no?, que que ah. poders en un moment així, a cop calent, quan acabes, tens els més principals, però després de nostres i aquell dia i allò... I... Correcte. I si no, ja li mirarem de fer memòria a nosaltres, eh, Albert? Sí, sí, correcte. Farem memòria i per això ets altres. Bona nit, més veu recordarà, eh? Però, doncs, per tant, la setmana que ve eh, sí que el tindrem amb nosaltres. No sé si serà l'estudi, si podrà venir, perquè també va molt liat, però sí que el tindrem doncs, a l'altra banda del telèfon. Jo m'ho diria molt, eh? motos van sortir de d'Argentina en van arribar 53 eh? 53 van acabar perquè Miguel Luduc ha fet aquesta edició del Descartes amb la victòria de Marc Omas seguit de Jordi Viladons, el seu company d'equip a 1 hora i 52 minuts molt bé, Viladons, molt bé el Jordi Viladons que ha fet excel·lentment bé la feina i a més a més ha aconseguit aquesta segona posició per KTM, per tant més que contents poden estar l'equip de, de Marc Omas tercera posició i completant el podi Oliver Payne amb la Yamaha quart al de pre. Eh, recordem que té cinc d'acars, això és el primer que li vull demanar el Marc, suposo que deu estar pensant amb el cinquè per atrapar el Cidil, perquè sí que són més, més companys que abans, però suposo que aquelles ganes de guanyar i el que li van treure fa dos anys, doncs eh, ara deu tenir ganes, eh? Deu tenir ganes. Setena posició final pel Joan Barreda amb la onda i destaquem doncs, altres, altres pilots com la Laia Sant, setzena posició, ja no sé què més dir del la Laia Sant, perquè és que és impressionant, aquesta noia, cosa que fa, cosa que toca, cosa que, que ho deixa amunt un Aquest any, recordem, en categoria absoluta, setzena posició, per davant de molts i molts i molts pilots que porten molts i molts més anys que ella a l'enduro, eh? Un dia hem de fer un puny part amb la Laia Sant, eh, ja no sé què més té, és que té els X Games, campiona de trial d'enduro... és... No sé, se m'acaben els adjectius amb la Laia Sanz, eh? la veritat. déu irrepetible, quasi, quasi, eh, ja. És una noia irrepetible, sí, sí. Estem parlant a vegades d'alguns pilots aquí eh, que han fet història, que, que són llegenda, però és que la Laia Sanz també és llegenda, igual que el Marc Homa, perquè eh, està només a dos de cars d'Ecefant Peter Ancel, cago en més de cars amb motos, per tant, a veure. 21ª posició pel Joan Pedrero, tot arriba, eh, tot arriba. 25-ena pel Marguàs i 36-ena pel Daniel Oliveres. Mentre que amb el de cotxes, doncs el Fidral també va quedar resolt el dissabte, quan el Nasser Alatia es va parar, just davant de Stefan Peter Ancel, a esperar el Nani Roma. Però sembla que ja que el Nani Roma ja havia retallat l'avantatge que li portava a Estefan Peter que va dir que havia sortit doncs, a passejar. Bé, bueno, si més no, eh, com deia el Nani Roma, són amics. Bé, bueno, eh, són amics, però... Carmen Junts. Eh, sí, exacte. A d'això, no, no ha de... a passejar... Eh, són amics, però l'altre va sortir a passejar, bueno, pues, una amistat bastant... Bueno, pues... Eh, conderecho a roce, ¿no?, quasi bé. Es... Sí. Sí, sí, sí, amb el sí, que sí. fa sí, l'última etapa, sí, no? Sí, sí, conderecho a roce, quasi bé, perquè, igual, eh, no sé, mm, si sí, una amistat... Però no això, això com s'entén, Albert? Com s'entén aquesta cosa? Que el dissabte foti, eh, bueno, perdó, el divendres, foti el marader que va fot, va organitzar, i, i després el, di, el dissabte es para? Eh, té molta experiència, Té molta experiència i va pensar que ell no guanyaria, ja que el jefe d'equip va dir que així es cadria les posicions, però i si l'any Roma com és un fallo? Ja. Degut a les declaracions. Esclar, pues, tu dius això, estàs entre el cotxe i llavors has de pilotar. Uh, Alguna varia, algun, algun accident. O, una baria, o un fallo, un fallo, un fallo de concentració. És molt fàcil, perquè que tu estàs pensant en altres coses. Va jugar una altra carta, va jugar una altra carta, com juguen a vegades molts pilots amb les declaracions, juguen a una, o al futbol mateix. Juguen una altra carta i després, què passa? Eh, clar, l'altre pot cometre un fallo i, degut això, doncs pot perdre un ratll. Un ratll que està a 15 etapes davant. Per tant, Déu-n'hi-do. Com us deia, 158 cotxes van sortir d'Argentina, eh? Han van arribat 62. Mireu l'ud que ha estat això, perquè més de 100 han abandonat. Dani Roma Victòria primera en cotxes després de 10 anys, després de 10 anys que aconseguís la primera en motos. El d'estí és així. Un 18 de gener de l'any de l'any 2004, Dani Roma va la primera victòria en motos. Un 18 de gener de l'any 2014 la aconseguí en cotxes, el que és el d'estí, eh? El que són les coses. Roma i Michel Perín van ocupar la meva posició, seguit de d'Estefan Peter Ancel a 5 minuts 38 i el seu copilògic Jean-Paul Cotret també va completar el podi, Nasser Alateia amb el mini i Lucas Cruz, el català, un altre podi pel català Lucas Cruz, eh? aquests van quedar 56 minuts i destacar la 34ena posició del català també Xavi Fogg, la categoria T2, tot i que aquest any no va poder guanyar degut a molts i molts problemes amb camions, eh, doncs finalment va guanyar Andric Karginov, el rus, amb el, amb el Cames eh? atenció, mireu el que està però fixeu-vos, 75 camions van sortir d'Argentina i en van acabar 50, per tant només en van abandonar 25, només entre cometes es nota que, el, que, els, que els reis del desert són els camions, perquè només va haver 25 abandonaments, entre cometes un, un tant per cent molt baix comparat amb les motos i els cotxes molt bé. com dèiem, Karginov victòria, seguit de Gerald de Roy, que com no va poder guanyar el seu quart de cart amb l'Ivecos, eh, 3 minuts, 11 segons i l'altre rus, Eduard Nicolaev aquests russos són terribles eh, amb els camions fan uns salts, no sé si ho puc veure les imatges per la tele però eh, són de la guerra aquesta gent, eh? foten uns salts amb aquests camions que s'han de dir molt ben posats és eh, la veritat, Eduard Nicolaev amb el camp és tercera posició i vuitena posició per el Mosès Torra Lladona, el Manresà desè també el Pep Vila amb l'Iveco 22è eh, Marcos Alcayana i 23è eh, Daniel Camara destacar la setena victòria de Jordi Juventin i Enric González i Jesús Lluís Criado en la categoria T6, que és la categoria de 6 rodes, camions de 6x6, uh -huh. que és la setena victòria. Per tant, aquest, aquest també amb el que és la categoria t 6 deu nhi al Juventin, eh, perquè també costa, també costa amb un camió 7 victòries al Dakar. I amb quats, doncs de 39 quats, 15 van arribar al final, també un mica menys de la meitat, una mica més de la meitat. Tot i que va abandonar Patroneli, que cop va ser doncs, la victòria per Ignacio Casale, la primera el xilè amb la Yamaha, seguit de Rafa el Sònic amb Yamaha també 3 hores, 33 minuts de tot un món, i tancant el podi Sebastián Cosseini, el blandès, amb una onda aquí ve a cap pilot català total doncs, com dèiem una victòria, un Dakar doncs, que ha cobrat moltes víctimes, per exemple els abandonaments en motos, 121 121 abandonaments com per exemple l'any d'Uclor, Xaleko, López, Gerard Ferrés Oriol Gilbert i, eh, i Gilbert Escalé Paolo Gonzàlves, Rosa Romero, la dona del Nani Roma i Robert Faria, entre moltíssims d'altres, però de coneguts aquests. Recordem els bessons, l'Oriol i el Gilbert Escalé, eh? eh, un dels dos, eh, l'Oriol que va caure, doncs ja està, el Gilbert, perdoneu, ja està a l'hospital. Ah, perdona, ja està a l'hospital. Ja va sortir de l'hospital i ja, ja està a casa seva. Per tant, eh, ens alegrem. No, ja, tant que ja. per uns dies va perillar, va perillar la seva vida, inclús per uns dies, eh? Uh -huh. Amb fractures internes. Amb cotxes 96 abandonaments, entre els quals hi ha Robbie Gordon, Albert Llobera, primer edició sol de Car i Llàstima haver d' ha sapigut l'Albert lo Duques és el de Car, Carlos Sainz i Carlos Souza, entre molts altres, amb camions, 25 abandonaments, eh, els més destacats el de Pascal de Bar, que era un dels favorits i Paul Behoven, que també era un dels favorits. i amb quats 24 a quats no van acabar entre els destacats Marcos Patronelli, el, el total dominador Descartes que aquest any no va poder acabar Sergio Lafuente, Antoine Lacom i Pablo Copetti per cert dius que aquesta setmana un cop van arribar els pilots eh, doncs els catalans, Artur Mas els va rebre la Palau de la Generalitat eh, felicitant-los i doncs, un sopar que va, va tenir lloc al Palau de la Generalitat i doncs, bueno, evidentment eh, Marc Coma i Nània roman encapçalaven la comitiva perquè és clar, els dos pilots més, més, més més prestigiós, a sí no sé la història sí. del Descartes. Per tant, ja heu vist, nois, eh, un de dur, i ja s'està pensant en edició del 2015, que, segons deia el nai Roma i el Marc Oma, doncs ja hi estan treballant. Però, bueno, els dies de vacances tampoc venen del tot malament. I, doncs, com dèiem, demà, rebuda eh, del Marc Oma tindrà la festa avià. Rebuda, tota la comitiva l'esperarà a les 11:30 serà la concentració que sortirà per pa passar per tots els carrers del poble fins a arribar a la plaça de l'Ateneu. I no sé si tu, Josep, tens alguna informació més d'aquesta festa? Bé, més o menys bé això, eh? Que la localitat del guanyador del Dàcar, 2014 en motos aviar, li farà un homenatge que s'iniciarà a les 11 del matí amb una rua pels carrers de la localitat una hora més tard a les 12 i hi haurà la recepció de l'Ajuntament amb la presència del conseller de Presidència de la Generalitat, Francesc Oms. Correcte. Doncs, eh, tots qui vulgueu anar, sapeu que demà doncs, a les 11.30 esteu tots concentrats pels eh, carrers d'Avià i bueno, podeu doncs, exacte, eh, parlar amb el Marc. Eh, no sé si podreu, però és molt difícil, però almenys estar allà a la plaça que pugui signar autògrafs, fotos, doncs, bé, totes aquestes coses que es fan en una festa. No? jo voldria acabar amb 12 punts més uh, un, que ens ha passat per alt, eh, amb tant de cara em sap molt greu, ens ha passat per alt però és que el Mundial Dix Trial ja ha començat el Mundial el Campionat del món Dix Trial ja ha començat i va començar, doncs amb una nova victòria de Toni Bou uh, això raro. ho farem a la segona secció sí, és raro, eh, que ho farem la segona secció perquè avui ja en tenim una altra i llavors repassarem el serà tota aquesta victòria que ha estat de Toni Bou tot el calendari que ens espera i eh, l'últim punt que vull fer d'aquesta doncs, aquest, primera secció és el World Rally Car, el campionat del món de ratllis perquè amb expectació també s'esperava l'última etapa del Ratllo Monte Carlo que vam parlar el dissabte uh -huh. el mal temps va fer l'equip dels pilots i aficionats tant que la segona passada pel mític tant del Coll del Turini es va haver de cancel·lar degut a un incident d'un World Rally Car que va ser el cotxe de Mitchell un dels World Rally Car de, dels últims, diguem el cotxe va quedar entrevessat a la carretera i va ser pràcticament impossible treure'l, ja que al mal temps... Heu de pensar que hi havia uns 20-25 centímetres de neu en aquest tram, eh? Per tant, poca broma, difícilment pots treure un cotxe així si, si ha quedat entrevessat, perquè la grua no puja. Jo en recordo que Así, el, llavors, en directo vas comentar-ho, que ho vas treure sí. de, de Jordi Riba, eh? nostre Ja És col·laborador, eh? Aquesta informació eh? me la va passar al Jordi Riba, correcte, al Jordi Riba me la va passar, eh, sí, sí, via WhatsApp, el, el dissabte a la tarda. El Jordi estem molt, molt connectats uns amb l'altre i tota la informació del Mundial que és, que és en primícia me la passa gairebé tot el Jordi, per tant una abraçada a Jordi que per cert eh, enhorabona per la primera victòria Com dèiem, doncs, l'últim tram va ser el de Sospel que otorgaria els punts extra de la Power Stage eh, recordem que són els trams que otorguen 3, 2 i un punt eh, als tres primers classificats i Jari Mati Labbala, eh, per cert, moltíssima pluja també en aquest tram, aquí no anava, però moltíssima pluja, i boira, que això és el que els pilots no poden veure de nit. Boida. Jari la Labbala marcava millor temps, però només 3 dècimes per davant del seu company d'equip, Sebastià Noge, i 4,9 eh, no segons més que Chris La bala sumava 3 punts, o G2, i Mic 1. Per tant, Sebastià Noge aconseguia la primera victòria al ratllo de Monte Carlo, la primera victòria de l'any, i la onzena victòria ja del seu palmerès que el comença, comença, comença a engrandir. Per davant de Brian Buffier que va quedar a segona a 1 minut 18 segons i tercera posició pel Citroën de Chris Meek. Bon primer resultat eh, el, el primer, bon primer podi el de Chris Meek que s'estrenava amb Citroën. Destacat l'abandonament de Mico i Rubonen a l'últim tram per problemes elèctrics pel que fa al Mundial de Pilots. Eh, el G. lidera amb 27 punts després d'aquesta primera prova. Segona és Brian Buffier amb 18, tercer Chris Meek amb 7, i per agafar les marques, Volsbà, Genés Líder, amb 39 punts, seguit de Citroën, en 33. La segona prova d'aquest campionat del món tindrà lloc a Suècia, del 5, al 8 de febrer. Com deia Jordi, si ens escoltes, doncs, felicitats, perquè heu començat, doncs, com vau acabar, guanyant. Sí, senyor Albert, doncs, bueno, ens retrobem d'aquí una estoneta, eh, abans d'acabar el programa. estoneta parlem de, de la segona, bueno, de, parlem de, com dèiem, del trial, la Fórmula 1, que ja comence eh, i una altra cosa més. Molt bé, Albert, fins ara. Que vagi Va, ah, doncs deixem uh, la sintonia del París dacar que tenim en exclusiva, tot i que havíem hem acabat amb el rali, amb la mateixa sintonia del Paris-Dacar, tot que tenim sintonia de rali, aquí no ens estem de res, tenim sintonies per tot, pel que faci falta, però ara doncs anem a provar la que, la que ens tocarà ara, que parlarem, tot i que descansen molts equips, ara en parlarem. Sí, ja veia el futbol sala i queda parat. Doncs, futbol sala. Va, futbol sala. Uh, Jaume, parlem d'aquest futbol sala, posem la publicitat de dos quarts, que anem superenredarits, sí, sí. i fes me pensar, pensem que tu, ja també tens la mateixa memòria que jo. Digues. O sigui, la mate... ja te'n recordes, la mateixa memòria que jo tens. Digues. O ja. quan acabem el futbol sala, fes-me'n sí. recordar de passar la segona part de la publicitat. Sí. O, o sigui, bueno, No bé, només, només hi ha un partit és el femení. N'hi han dos! Dos! dos. On, on? On? En tenim dos. Un és masculí. Ah, sí, començarem mira. pel femení, si et sembla bé, com deies. Sí. Vale, tenim un perquè jo suposo que pel tema de la corrida no es vaig poder jugar aquí a Proreig. Bueno, sí. després en parlem. Ara, futbol sala femení. Primera divisió, futbol sala femení. Quinzena jornada. Futbol sala Gironella, futbol sala EFA Rioja. Doncs molt bé, doncs què tenim? Ui, he xocat amb el micro. La Rioja, rival del Gironella per tancar la primera volta. Les Gironellanques tenen avui a casa, sobre les ulleres, eh, si no em poso tota l'esponja eh. Les Gironellanques tenen avui a casa un equip a qui s'ho superen de 4 punts. Després de superar sense gaires inconvenients el Vallirana en el derbi català de la màxima categoria estatal femenina del futbol sala per 0-7, el futbol sala Gironella té avui compromís a casa davant el Rioja, avui a partir de dos quarts de 6. Aquest duel que servirà per tancar la primera volta de la competició enfronta dos equips que estan separats per només 4 punts en favor de les gironallanques, 23 punts per 19 respectivament. Mentre el futbol sala Gironella... Està ben acomodat a la cinquena plaça de la classificació. Les de la Rioja novenes lluiten per entrar en el grup de les vuit primeres classificades i poder disputar la Copa d'Espanya a final de temporada. El futbol sala Gironella, una victòria, li podria servir per atrapar el quart classificat. La Universitat d'Alacant, sempre que les alicantines ensopeguin, a la sempre complicada pista del Soto del Real, tenint en compte les necessitats de les madilenyes. Això ja ho veieu, és com tot, eh? qui t'ha de guanyar, que ja he de perdre perquè un es pugui beneficiar o no. Però bueno, això consisteix a la Lliga, eh? Tothom vol guanyar i... Passa el que passa. Segona part, com dèiem, de la publicitat, fins ara!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 Servis espectaculars. Servis. So. Sonoritzacions. Servis. So. Discoteques mòbils. Servis. So. Iuguetes equips de soc. Som festes majors, fira concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servis. So. 93 838 10 Porreig. Fira i mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, fira de mercat a Porreig als carrers.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 dit un partit del futbol Si Sí, s'han dit tots dos. No. No diguis, no patís, No hem parlat d'un Correig? No. Del Castell Gali, no. Del masculí no n'hem parlat. No. Ara tenia el cap el tan, tan, tan fical, la publicitat, eh? Doncs no passa res. No passa res, Jaume. Gràcies, eh? Nosaltres, Gràcies, de re, de re. amb la sintonia del futbol... <ríe> <ríe> Com estem, eh? Aprofitarem i parlarem del, de l'únic partit D'unir partit cap al que fa Lligues Catalanes, que jugarà aquest cap de setmana, eh? i és en concret a la Lliga Tercera Divisió Catalana, grup 5, tretzena jornada. El futbol Salaporreig, el castellcalí Unió Esportiva. El camp on aquest partit? El pavelló municipal de Porreig. és precisament aquí, el pavelló municipal de Porreig. I l'àrbitre? Pedro Cabrera Manzival. Més Zabal, perdó. Eh, bona bona zabal, muy bien a zabal. Zabal. Eh, doncs aquest partit es jugarà demà a partir de les 6 de la tarda aquí al pavelló de Porreig. Mm -hmm. Anem a parlar doncs ara, com Déu mana, amb la sintonia que toca del futbol femení, segona divisió femenina grup 4, 14a jornada. Segona femenina. Senyor. Avall, avall, avall. Bo. Sí, sí. Porrets, club esportiu, Solsona, club de futbol. Acabem en jornada aquest partit. Al municipal de Porreig. L'àrbitre? Teresa Rovira Gràs, una àrbitre. Una àrbitre, sí senyor, aquí, per, per arbitrar a les noies. Sí. Tot i que hi ha àrbitres, sembla que aquesta noia també arbitra masculins, però aquesta setmana li toca... Aquí a Porreig amb les noies, eh? Demà, a partir de dos quarts d'una, Porreig Club Esportiu Solsona Club de Futbol! Següent, Jaume. Mont Major, Club, Moya Club Esportiu. A camp? Municipal Mont Major, un camp de terra. Uh, déu nhi I l'àrbitre? Marc Graner Roges. Aquest partit es jugarà també demà, carai, a partir de les... Em eh? A partir de les 6 de la tarda amb un major, eh? Demà, un major futbol club, m'ho club esportiu. Es que ho trobo molt tard, trobo a les 18 hores... Eh? I llavors penso, clar, a l'hivern, les 18 hores, ja quasi, quasi poden encendre els focos, eh? Però bueno, un major és tant res, eh? Allà hi ha molta pasta, eh, Jaume? Sàpigues, eh? Un major... És igual, futbol! <laughs> Anem a parlar masculí. Quarta catalana, grup 1, quinzena, jorrenada. Navarcles, club de futbol, porreig, club esportiu B. El camp? el camp municipal de Navarcles. I l'àrbitre? Pau Giné Bàsquet Aquest partit, celebrem-ho, és per avui, eh, al Club Esportiu Porreig B Aquest àrbitre mai mai l'havies sentit o sigui, ah, sí? sembla que... No sé És el primer partit, per mi, capita amb un equip del Berguedà D'un altre, no sé Bueno, doncs deixem-ho així, Jaume Creu que és el primer partit capita aquest àrbit Amb Pau Giné Bàsquet Capitaran a Barcles amb el Porreig Club Esportiu B Serà avui, a partir de les 4 de la tarda Següent Berga, club esportiu Sant Llorenç de Moruns club esportiu El camp Municipal de Berga I l'àbitre José Cotrina de la Cruz Jairo Déu-n'hi-do, eh? aquest, aquest partit es jugaran a la capital Demà a partir de dos quarts de cinc Següent Havia Unió Esportiva B, Casarras Club de Futbol Aquest era el que estava esperant, Jaume Sí, sí, sí El que estava esperant, jo crec que bàsicament El 100% del Berguedà Sí, sí per què? Perquè és un derbi. És un derbi. Avia Unió Esportiva, bé? Que Serra de futbol. Txan, txan, txan, txan. Quin desert jugaran, Jaume? El desert municipal de d'Avia. Eh, jugaran, jugaran, entre, entre... Depèn, eh? Jugaran o... O, o... Faran un duel allà, eh? Allà és un lluitaran, eh? Sí, sí. Aquests Farem dos equips igual. per emportar-se la victòria. Sí, es un duel, un duelasso Un duelasso, eh? Aviam una esportiva amb Que serves a l'àrbitre, al jutge d'aquest partit? El jutge es diu... Aquest sí que em sona, eh? Sí Ramon Ricard, comell, agil mm, Serà bo, serà dolent Però ens sona aquest àrbitre Serà bo, serà dolent, no ho sé Però ja ho veurem Ja ho veurem Ja ens ho diran, si més no, eh? A veure... Per on van a la classificació? Començarem per l'equip de casa, l'Avià Unió Esportiva B, que va a quina posició? 12. è 12. è Quants punts? 15. 15 punts. quans ha jugat? 14. Quants n'ha guanyat? 15. N'ha empatat? 0. No, s'ha de empatar, eh? Perduts? 9. 9. Quants gols a favor? 20. I quants gols en contra? 24. Hi alguna cosa està passant a Avià, perquè fa aquest partit, a l'Avià B. Sí, sí perquè porta de cinc partits només n'ha guanyat un. La resta perduts. De cinc jornades, eh? Anem a l'equip rival. Alcacerres que es van portar un punt de Berga Va empatar en el seu derbi contra Berga Com està el Alcacerres, club de futbol, eh? I ara visitarà doncs, un altre equip d'aquí d'aquí més amunt, eh? Del costat de la capital, eh? com és aviat Doncs Alcacerres, club de futbol, que marxa. Quina posició? Uh, Nové. Quants punts? 20. Jugats. 15. Guanyats. 6. Empatats. 2. Perreduts. 7. Bé, porta 5 punts més de diferència, el que xerres de l'Avià. Quants gols a favor? 20. Porta els mateixos gols, eh? I què vols en contra? 27. N'hi han fet més. Sí, sí. N'hi han fet més. Doncs, bueno... Aviar, uh... uh, està a l'alçada... De quan? De 677 metres. 677 metres, eh? tenim Aviar, doncs uh, allà on se desplaçarà el Cacerres. Esperem, doncs, un bon partit, eh? Que carai, que, que es veguin molts gols. Nosaltres sempre ho diem des d'aquí, els derbis han de ser macos, han de ser atractius. No conto que vingui de tres punts, amb ni... però Déu-n'hi-do, eh? Perquè n'hi ha molts de derbis aquesta, aquesta, aquesta temporada, el que fa la Quarta Catalana. Bueno, en fi, és igual, volem d'espectacle, que cony, ja que anem a veure derbis, volem espectacle amb nois de, nois de la casa, nois d'aquí, quasi, quasi en aquestes categories són tots nois del Borreguedà, Què carai, a l'estat del cel, Jaume, per aquest partit. Uau, doncs, mm, plaurà i farà sol. Molt bé, eh? jugaran, com deia la Mariona, eh? jugaran també. Sí, però també. No, és, és molt estrany que faci això perquè estem parlant d'un desert. Diu que, ja. diu que la pluja serà escassa, eh? ah, eh, segons Veus? els mapes, la, la, la, la, però, però després llegeixes probabilitat de precipitació, Jaume, quan estem? Un 100%. En un 100%. La quota de neu està instal·lada més o menys? Als 2.000. 2.100 metres. 100 metres. Eh, la temperatura mínima? 5. 5 graus aviar, eh? I la màxima? 13. 13 positius. Perquè fa el vent. No ho farà. No ho farà, o sigui que anirà a uns quilòmetres, quilòmetres per hora. Zero. A zero. I l'índex de ratxos uva, Màxim dos. Màxim 2 que és un índex... Baix. És un índex baix. Aquest partit el recordem precisament és per avui. Uh, avui, sí. a partir de les 4 de la tarda. Ui, Sonia, ens hem de donar pressa, eh? Que d'aquí poc seran... Que seran. Seran ja les dues. Ostres, vuit minuts. Pues Vinga, Jaume, eh? amb aquesta marxeta que portem aquí a la Pumbola... Digue'm els va, sort que només teníem un derbi. Sí, Montmajor, Futbol Club, Navàs, Club Esportiu B. El camp on jugaran? Jugaran al Municipal de Montmajor, és un camp de terra. Toma't. I l'àrbitre? Lluís Ballongaix, Xavé. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, Montmajor, següent. Sant Salvador, de certs, Club de Futbol, Súria, Club Esportiu B. El camp? Municipal Sant Jordi de Cerc. L'òrbitre Oscarcar Serra Prat. Aquest partit és per demà a partir també, precisament de les 4 de la tarda a Cercs següent. Avinyó Club Esportiu, pilar de Club esportiu. El camp municipal JR. L'òrbitre Avinyó jugarà a l l'àrbiter olí Ben Mosa Hadder. Aquest partit es jugarà avui a, part, a partir de les 4 de la tarda Avinyó, tercera catalana grup 7 18 a jornada. Porrets, club esportiu, Gironella club de futbol atlètic B. El camp? Municipal de Porrets. L'àrbitre? Jesús Sayago Jiménez. Aquest partit és per demà, a partir de les 4 de la tarda aquí a Porrets. Següent? Sampador. Sí, ah, sí. Sampador, club de futbol, o el banc club esportiu. I l'àrbitre? Municipal Josep Ai. Cor... Ai, <ríe> Perdona, perdona. El partit era Sampador, club de futbol, o el banc club esportiu, eh? Sí. I l'àrbitre? Oh, de fet, si haguessis dit àrbitre, potser hagués colat, eh, una mica, no? Sí, municipal Josep Guardiola. <ríe> el camp... El capitarel Guardiola. Vindrà Allà, de que... Múnich. Vindrà, vindrà, vindrà estar aquest partit, que és importantíssim, eh? El camp? El camp municipal Josep Guardiola. Però segur no s'havia enterat, eh? I l'àrbitre? L'àrbitre Joel Rodríguez Figueroa. El partit és per demà, a partir de dos quarts de cinc, a... o oh, Doncs a Sant Padó, clar que sí. Segona catalana, grup 4, la 18a jornada... O Arbic, Gironella, club de futbol atlètic. El camp. Estadi Torres i Bages. L'àrbitre. Uh, Javier Rastrero Ordóñez. Uf, Feco. Ai, ai, ai. No sé. Francisco Javier Rastrero Ordóñez. Ah. Eh? Doncs el Gironella es desplaça demà al camp d'un O que sembla refet d'un mal inici, tot i que encara ocupa una plaça delicada a la taula classificatòria a les 12, dotze poses. el tècnic del conjunt Gironellang opina que l'Oarvic no té un mal equip el que passa és que a l'inici no jugava a casa perquè tenia el camp en obres per la instal·lació de la gesta artificial i això els va ser un enrenou no ho van assimilar caldrà estar atents per jugar a Vic el Gironella té les baixes per lesió de Rafa Ivan López i Pol Rach. que raro no? Gironella que tingui baixes Bé, bueno, doncs aquest partit és per demà a 3 quarts de 12, a Vic, eh? eh? Primera catalana, grup 1, 18ena jornada. Avia Unió Esportiva, Peralada Club de Futbol. El camp? Municipal de d'Avià. I l'àrbitre? Sergio Álvarez Ubric. Doncs què hem de dir, les doncs? Lavià té la complicada feina de derrotar el líder. Els bergadans reben la visita del Paralada, un cap capdavanter molt ferm. Només ens val guanyar encara que coneixem el potencial del líder Paralada. La rota que vam tenir diumenge al camp del Guixols ens obliga a fer un bon resultat. Aquesta és la primera de les 17 finals que ens queden per aconseguir el nostre objectiu la permanència Ens trobem en el compte enrere i cada relliscada costarà més de recuperar Així de contundent s'expressava i l'entrenador de l'Avià Víctor Vera parlant del partit que el seu equip ha de jugar demà a casa amb el Paralada El capdavanter del grup 1 de la primera catalana en el primer partit de la segona volta L'Avià envirà punts és fora de les places de descens i ocupa el tercer lloc però molt a prop de la zona més calenta Víctor Vera Té clar que ens enfrontem a la pitjor davantera davant la millor defensa, però també tenim clar que podem donar la sorpresa com van fer unes setmanes a Sabadell. El Paralada és un equip sòlid en el qual els seus jugadors saben a què juguen un dels hàndicaps és l'estat del terreny de joc a causa de les pluges aquesta setmana. L'Avià té les baixes d'Àleix, Revilla i Torres. Per sanció, Salla ja per sanció, eh? I Salla ja està disponible. Aquest partit es jugarà avià demà a partir de les 4 de la tarda. Què passa? És que no trobo les claus. Ah, vale. les dues, un minut per acabar el programa i tenim un... una persona que ens vol parlar de la segona part del motor Albert, bon dia! Bon... Albert. bon dia, en principi no, un minut en principi, en final ja ho veurem, però en principi és un minut Ho vas agafar el jet, que va agafar el Marc eh? el jet i després la Fórmula 1 eh? Brrrrm! Bueno, escolta'm, eh, diem, no, no hem parlat res de la nostra comarca, doncs perquè estem pendents que el motoclub ens passi els calendaris de les proves automovilístiques s'han d'acabar de tancar lo que és el motocross, lo que és el enduro. Per tant, en principi només hi ha el trial, però de moment no, de moment no és oficial, doncs no podem dir coses que després ens haguem de També estem pendents del campionat de Catalunya de ràllis que passava per les nostres comarques, però tampoc, o sigui, les cođriures fet oficial el tancament de les proves. Sí que en principi està acordat, però de moment no està acordat. No està, o sigui, està molt mal dit sí que en principi està acordat, però al moment no està tancat eh? ah. ara està més ben dit, eh, que ara sí, a veure, a veure. sí. Ostres, ara eh, nois, doncs de, tot i això, els pilots de motocross de, del nostre motoclub a Esbargadà des del dimecres 22 de gener sàpiguen que poden fer les seves inscripcions al camionat de, camionat de motocross de, que en principi ja començarà el 9 de febrer eh, no està confirmat però com creiem que, que està acordat per tant en principi començarà el 9 de febrer a la pobla de Mafumet, cap a les comarques del Tarragonès eh, això sí seran les seves categories petites i el 16, aquest sí que estarà confirmat la setmana que ve crec del mateix mes començarà a Pons per les categories grans a partir d'aquí suposo que ja podrem doncs, eh, estar amb els pilots del Motoclub Baix-Bergadà entre molts d'altres però sobretot els del el Motoclub Baix-Bergadà parlant del Motoclub Baix-Bergadà avui fan el 21è Jogorio eh? Uh, serà a les 9 de vespre local del blat de Gironella i, i per què se'm esteu tots convidats uh, jo no puc anar-hi encara estic a Mauritània per tant quan surti de Mauritània ja serà, ja serà de mal vespre, difícilment n'arribaré però bueno, si voleu doncs podeu anar al Jogorio del Motoclub Aix-Bergadà que és la 21a edició i que uh, doncs, retreu homenatge a tots els campions que ha tingut el motoclub al llarg d'aquesta temporada que una dotzena de títols està força bé, no? Cada vegada, cada vegada cada eh... Vegada, uh, més pilots. A veure. A veure. Ja tenen més èxits, per tant. Nosaltres ja ens podem considerar una petita part d'això, eh, que sí? Sí, senyor. Que ah. sàpigues que ha una entrevista molt xula. Hola, a la uh -huh. Josep, al final de tot. Uh -huh. Això com que ignova la cosa. Per fer propaganda, sí. perquè, perquè també la necessitem, eh, ens fa falta. Uh -huh. eh, ara no el trobo. A bueno. Ara, ara ja tinc. Del Gerard Riu. Ah, del Gerard Riu, sí, sí. Però ja te Correcte. la passaré. Correcte. Eh, a veure, serà serra, curiós eh? o no? Sí, serà. serà curiós o no? Però el, el, el Regió 7, en tots els respectes, abans que nosaltres parlessim de motor, no deien res, això. Serà curiós o no? Que potser hem descobert nosaltres el, els pilots de, de la comarca i ara els estan descobrint ells. A veure, sí. segur, aquí no havia trempat mai el motor. Fa molts anys que no se'n eh? deia res, Albert, de Pot motor. Ser, eh? Bueno, faré com l'Anxaloti, eh? Potser algú té la culpa. Bueno, en fin. Eh... El, els, no corredors, que... els corredors són principals. Eh? Els corredors, els principals. Culpables Correcte. de que, que se'n parli, eh? Correcte, evidentment, evidentment. Això és molt important, però també els has de seguir quan les coses no els hi van bé, eh? Ah, aquí està. Ah, molt bé. Escolta'm, eh, disculpes, les, les màximes possibles i les més màximes disculpes de tots els aficionats del món del trial perquè se'ns va passar per alt el Mundial de Trial eh, conegut Indoor, que es diu X-Trial però Mundial de Trial Indoor ja que amb tant, de car, amb tant de car ens va passar per alt però bueno, que sapigueu què us ho he abans el Toni va començar amb una nova victòria va ser a Sheffield a la Gran Bretanya la primera, la primera, la primera de les 5 proves que es disputen en aquest Mundial d'X-Trial i bueno el Toni ha aconseguit set títols va aconseguir la victòria número 37 és un rècord absolut, que ho sapigueu rècord absolut ja ho podeu pujar allà a la paret, rècord absolut, i eh, en un recinte tancat, això sí, eh? I 22 d'aquestes 37 són consecutives, la veritat. Una altra com la Laia Sanz, com tant com tants d'altres, i una altra que també se m'acaben els adjectius, ja no sé com definir-los, eh? perquè és que la notícia és que no guanyin. La notícia sí, sí. és que no guanyin. Sí, sí, no. La principal novetat del reglament d'aquesta temporada eh, que regeixen el trial és el Dix-trial, per cert, i consisteix en que els quatre finalistes surten de zero a la fase definitiva. O sigui, sense sumar les seves eh, puntuacions a les semifinals. Com -com Comencen de zero. Eh, això està fet, evidentment, crec jo, eh, eh, pel Toni Bou. Sí, perquè no ho tingui tan fàcil, sincerament. <laughs> perquè per no sumi els punts, a començar de zero i així no, no, no arrossegaran els altres els punts, però a és igual. Toni Bo va tancar amb 0 punts la volta de qualificació també a la semifinal i va construir aquesta victòria doncs va superar amb un punt la primera zona de la final i amb dos punts la segona dels quals hi havia doncs, la diferència que finalment el va separar la segon clasificat a l'Albert Cabastany o sigui que ni d'una manera ni de l'altra eh? no, no, no, no el pares tercera posició va ser pel Johnny Fajardo quarta el Takai Shafushinami no em surt mai aquest nom Takai eh? Shafushinami el de Montesa també, company del Toni, i el cinquè, l'Adam Raga. En aquest cas, el campionat del món, la lidera el Toni Bo, evidentment, amb 20 punts, segon Cabastanya amb 15, i el tercer, el Geroni Fajardo, amb 12. I les proves són cinc proves, com us he dit. La primera va ser a Sheffield el, el, el, fa dos setmanes, a Gran Bretanya. La segona és avui, per tant, avui segona prova ja a Marsella a les 9 del vespre, trial de França, es pot seguir per esport 3, i per Teleteporte. Amb aquestes dues cadenes aquest any es facin una competència moltment amb els esdeveniments. Molt. Bé, eh? sí. sí. Faig això, tu també. La tercera cita serà d'X-Trial, serà el trial X-Trial d'Espanya, entre cometes Catalunya-Barcelona, el 9 de febrer. El 15 de març serà l'X-Trial d'Itàlia, a Milano, i el 28 de març tancarà el campionat, però és un campionat molt reduït al d'Indoor, l'X-Trial d'Espanya, aquest sí, a Madrid. Eh? Dit això, eh, posa'm la Josep que anem a parlar de fórmula. Uh, pues venga. per acabar i... el programa. Ja la tens. Doncs, com us deia, la Fórmula 1, després de 3 mesos, en... els motors oh no. es comencen a roncar la setmana que ve, ja amb els primers testos oficials, i uns quants equips ja han presentat el, el seu monoplaça. Força Índia va ser el primer equip a presentar el monoplaça anomenat UVJM07. Carai. O, o sigui, un morro totalment diferent al del 2013. Hi un disseny que porta la introducció del color terra, negre, verd i blanc en definitiu un disseny que entra molt pels ulls eh, els seus pilots seran eh, Nico Hulkenberg i Sergio Checo Pérez que sapigueu, és un cotxe molt maco eh? és un cotxe molt maco té uns colors molt, molt encertats uh -huh. i és un cotxe que no té res a veure amb l'any passat és un cotxe doncs, que es veu de lluny i, i és agradable, entra quin, per la vista quin cotxe eh? no dius Albert? si podeu mirar wow. veureu quins colors tan guapos que té el Forç Indie eh? Williams va ser el segon equip a presentar-se, tot i que va ser virtualment, això sí. El monoplaça es dirà FW36 i també té un morro molt diferent al de l'any passat. El de l'FW36 és molt més afilat. Eh... Aquest any, aquest any eh, sapiguem, sapigueu que els morros dels monoplaça, la part davantera, seran molt diferents de tots els cotxes. Eh? No veurem cotxes pràcticament que siguin iguals. I això està bé, això està bé perquè es poden diferenciar molt i, i, i canvia degut al reglament del motor de, de tota la sèrie cara per acabar us explicaré, canvia com dèiem, Williams estrenarà el nou monoplaça en els testos de Gedef, aquesta setmana que ve i els seus pilots seran Felipe Massa l'ex de Ferrari i Valtteri Bottas, el finlandès McLaren, l'escuderia Woking ha estat la primera de les grans això sí, a presentar-se, va ser ahir a les seves instal·lacions i eh, a l'MP4 29 ...quim s'anomena el McLaren del 2014, eh... ...també, també destaca el seu impressionant morro... ...que aquest sí que de veritat eh, és impressionant, eh... ...aquest sí que l'heu de mirar, ...aquest sí que és, és un morro impressionant de veritat... ...en forma de túnel, amb dos forats entre ala i ala... ...per aprofitar tot l'aire fresc, com us deia... ...i l'heu de mirar aquest també és molt mago. ...també destaquen el, els amples dels puntons... ...que són més grans per les entrades de la part superior... ...evidentment, perquè s'ha de refrigerar molt més i molta més capacitat d'entrada d'aire, eh, com us deia, degut a la necessitat extra de la refrigeració que suposa el motor amb turbo d'aquest any. Els seus pilots seran Baton i Kevin Magnussen, eh, el, el novato, el vell. Kevin Magnussen, veure com li va avall allò que ha a aterrar, avall eh, a Siento, el de McLaren. I Ferrari, eh, disons, que es presenta avui, aquest dissabte. Eh. Aquest dissabte eh, es desvetllarà el nom del nou Ferrari que es dirà F14T. Es diu 14 t perquè l'han votat els internautes. Els internautes van poder votar durant dos dies i aquest va ser el nom finalment que es dirà. Curiosament és el dorsal que portarà Fernando Alonso aquest any, és el nom que volia Fernando Alonso i és en honor també al gran Michael Schumacher als 14 anys que fa que va aconseguir la primera victòria, la primera mundial amb l'equip Ferrari. Per tant, no sé si ha estat un homenatge a tot, però si s'ha pensat en Schumacher penso que ha estat un bon detall. Eh? El monoplaça de firma del Caballón Rampantes, sembla, sembla que vol tornar a les arques més altes de la Fórmula 1 després del domini d'aquests de, quatre anys de, de Red Bull. És una estètica radical i sorpresa també en el disseny. Avui se sabrà. Eh? Per tant, veurem. Com us deia, eh, també el Lotus. Eh? No serà aquest, aquesta setmana que ve a Jerez, però sí que ja difosa la primera imatge. És el quart cotxe presentat i també és el quart cotxe del morro diferent. Per tant, com us deia, impressionant. Aquest, aquest any el nou reglament farà que parteixin realment de zero, crec, realment de zero Toro Rosa es presenta el 27 de febrer eh, Geret amb els textos Mercedes presenta el W05 el 28, Sauber el 033, anem eh, aquest també el 26, sí, el 033 i Red Bull el, prefixa, no? el, el seu monoplaça eh, el de Sebastián Vettel i i ara no em surt el nom ara no em surt el nom bueno. Sebastián Bohemi, no? No ho sé, Albert. La... Jo, jo, jo, jo, jo m'he fixionat el motor a tu, gràcies a tu, aquests dissabtes. Jo no desconeixia, desconeixia com... Eh? Bueno... Uh, em van, la carneta, túmbula, va... eh? em van la carneta de cotxe amb una tòmbola i... I Daniel Ricciardo, ara sí, sí però... el 28 de, de febrer. Molt bé. El reglament, apareu atenció, eh, que acabem amb el reglament. En definitiva, els monoplaces, com us deia, estan molt modificats degut al nou reglament. Els mors són molt diferents degut a l'entrada d'aire fresc que necessiten el cotxe per refrigerar el motor de 1.6 de 6 cilindres en UB. Recordem, els nous motors 1.600 turbo, 6, eh, 6 UB, enomenats. I per l'obligació doncs, de la mida, eh, en teoria, i a la pràctica també, que finalment ha estat una obligació, de la part de delantera que està obligada a metro 20, des de l'eix davanter fins la punta del morro, això provoca el descens brus del nas fins eh, molt a prop del terra. Això provoca que vinguem alorons molt diferents, ja que cada, ja que cada escuderia doncs, eh, re, creu que refrigerarà l'aire de la manera més oportuna que trobi l'alador del davant s'estreny de 1,80 a 1,65 i això vol dir que al final quedarà a la meitat de les rodes davanteres, veurem l'alador del davant a la meitat de cada banda de les rodes davanteres, el canvi del motor és el més significatiu, eh, i l'RS eh, que vol dir Energy Recovery System Energy Recovery System substitueix el famós KERS, que feia doncs, eh, referència a l'energia cinètica Ara hi haurà, en relació a això, dos generadors elèctrics, un calorífic que anirà situat just eh, amb el nou turbo i que retornarà l'energia que genera el motor per passar-la a unes bateries centrals. L'altre generador serà cinètic, connectat al cigüanyal, que enviarà la seva càrrega elèctrica a les mateixes bateries. No sé si us entereu de res. No. La suma de... de és interessant quedar-se amb això, eh? La suma de tots dos equival a una potència d'uns 160 cavalls d'extres. Déu-n'hi-do. Sí. sí la suma dels dos. 160 cavalls extres, que són, diguem, el que portava el Kers, però no podia portar tant. Per tant, 160 cavalls extres, eh? Ojo! Que estaran disponibles durant 33 tons de cada volta. Aquests cavalls s'han de sumar als 600 que ofereix el motor 1.6 i, en total, nois, hi haurà fases de 760 cavalls, és a dir, més potència que el 2013, que quan es va dir que el 2014 no hi hauria tanta potència, doncs, si sumem a l'RS, tindrà més potència que els monoplaces del 2013. Veurem bastants més adelantaments gràcies a aquesta, aquest, aquest, aquesta artil·logia. Les entrades d'aire als laterals creixen en superfície per facilitar l'arribada d'aire fresc a la part del darrere. Què vol dir això? Mm. Els tradicionals escapaments laterals s'eliminen. I això què vol dir? Aquí s'ha mirat molt per Red Bull, eh? En contra, diguem. <ríe> Hi haurà un estrenyament de la carroceria fins a arribar al nou escape. Aquest ja no podrà bufar per sobre del difusor, com feia la l'RB8, del darrere i ho farà cap a l'aire lliure. Per tant, just per sota de l'alor del darrere. Els efectes màgics del Red Bull en aquesta zona, com us deia, associats al bufat del motor, deixaran de tenir el seu efecte. Ja no volem a Sebastián Vettel amb una volta guanyar el Gran Premi. Oh, bueno, bueno, bueno, això ja volem veurem, ara, com dius. No, eh, no, no, no es podrà escapar de cap manera, perquè, aviam, a menys les primers curses, a partir d'aquí el geni eh, volem el que fa, eh? Volem el que fa, però no es podrà escapar en les primeres voltes. I això penso que juga a favor de la Fórmula 1. Veurem molt... No sé, eh? no sé, està molt en dubte la fiabilitat perquè tot és nou i a Jerez eh, amb els primers testos es veurà tot. Recordem, quatre dies a Jerez, comença dimarts fins divendres, rep-ho Ferrari, Mercedes i McLaren entre el, els grossos, eh... no hi serà l'Otus. No hi serà l'Otus fins als segons testos. Per tant, comença la Fórmula 1 un altre cop. Bé, bueno, Albert, però és com que m'ho dius tu, m'ho crec, eh? Sí, em ah, crec que les primeres voltes el Vettel estarà lluitant com un campió per eh, assolir la primera posició eh? No us dic que els altres eh, ho tinguin fàcil però sí que veurem un Mundial més ajustat Molt bé ajustat, Perquè quan es canvia un reglament sempre els primers any o dos és molt difícil Aquest any s'ha canviat però de tros, de tros, de tros simplement amb un motor diferent el que fa és, és canviar quasi bé tot el cotxe, per tant parlant clar, el que l'hagi cagat l'haurà cagat tot l'any tindrà sí, sí. molt difícil de rectificar Bona bueno, Albert, ens veiem el set que ve Si sí, no vol Vinga, que vagi molt bé Adéu A vosaltres ja no us queda més, res més per dir Perquè ens ho ha dit tot l'Albert eh? Nosaltres només l'únic que us podem dir És que ens retrobem seda si vol dissabte que ve A partir de quarts d'una Molts patonets que passeu una bona setmana I, I adéu, adéu.